Hoofstuk 218 Die opgelegde kruis en uitdrukking van die liefde van Elohim vir die mense. Na hierdie baie leersame bespreking van die kankie met sy reenees, het Josef om ook door die kankie gewend en gevra, wat daar nou met die kruis, wat na die huis gebring is, moest gebeur. En die kankie sê, Jozef, ek sê vir jou, dit het sy man en sy plek alreeds gevind. Julle sê toch ook aan een koopman, jy het goeie ware, dit sal jy nie blank in jy besit heen nie, want daarvoor sal een kooplistige koper hom wel spoedig laat vind, en sien, soe koopman is ek ook, ek het vir die vrye verkoop goeie ware gebring, en daar het al reeds een kooper gekom en om gemeld, en dit deur sy liefde vir my oorgeneem, en die koper is Jonathan, die sterk visser, Moet hy dan niks kry vir die baie visse nie, waarvan hy ons al so dikwils reiklik voor sien het? Die ene hand was die ander. An hom wat water aanryk moet ook weer water aangereik word. Wie olie gee, an hom moet ook weer olie gegee word. En wie vertroes, die moet ook weer verewig troes ontvang. Maar wie liefde gee, sal ook weer liefde ontvang. Jonathan het my al sy liefde gegee, Dis gee ek om in die kruis ook my liefde. Julle het my weliswaar ook wel liefde in die water en die olie gegee, maar ek sê vir jou, Joosef, sywer liefde het ek toch liever as die met water en olie. Die kruis het nou tot my sywerste liefde geword, daarom gee ek dit aan Jonathan, omdat hy een sywer liefde vir my het, want hy alleen het my lief ter wille van myself, en dit is syver liefde. Hy het my lief sonder om te weet wie ek is. Jylle het my minder lief gehad, terwyl jylle toch geweet het wie ek in werklikheid is. En sien, dit was in liefde met werklik baie water, daarom sal jylle op hierdie wereld dan ook nooit gebrek aan water leid nie, namelijk in jylle oewe. Sireneus het my lief met olie, Daarom sal hy ook eendag met die olie van die lewe gesal word, soos jylle te drinke sal ontvang met die water van die lewe. Maar geheel en al in my woon vertrek, sal alleenlik hulle eendag woon, wat my werkelijk suiver lief het. Hierdie woorde van die kynkie het Joosef groot angst ingejaag, en selfs se oe het groot geword van verbasing. Maar die kynkie sê, Julle moet daarom toch nie denk dat ek die kruis van julle sal terughou nie, want aan diegene wat in vry hart sal hee, sal ook die vrye kruis ten deel val. Hierdie mededeling het die hart en die gemoed van Joosef en Sereneus weer ter gerusgestel.